тепліли з підвигнутих бровиск, а губи, ніби в тисячолітньому терпці, прилягли за родими вусами і кучерявою борідкою того самого кольору. Щось бубніли старі горожани, возячися з корінням. Поруч селянка, байдужа по їх справи, призгорнула дітей, що тулилися, мов пташенята, нагріла їх плечики, прикриваючи рукавами, наче крилами. Подрімала трохи. Багато хто з краю дожидає, як вона, і два курці, опираючися об паркан або сидячи на ньому на цеглі чи на торбі. Так примостилась і Дар'я Олександрівна з малини, біля серих дощок. Проти свого бажання мусила слухати, що же бонять півчутно курці, якраз коло неї, коли навіть стишуються до шепоту. Їх слова чути, та й небагато страху перед голодною селянкою, що мучиться з дітьми на морозі. Довго розмовці прибрали на всі ребра і журнали, і спілки. «Чи знає він?» – розмислюється Великовидий. «Знає. З гори від високого козыря пішло до нижчого, а від того далі вниз, і так по драбині з сотнею щаблів спустилося сюди. Отже, розігралася п'єса». Коли хазяїн обідав, він квапиться, як їсть. Голову опустив і слухає члена ЦК, який аж тремтить, доповідаючи. Смертність масова вже а В цю мить був клопіт із дрібною жилкою, би в бив ній. Хазяїн не міг відразу перегристи і морочився, бо влізла між двома сусідніми зубами. Витягав і ловив на гостряки, щоб скоріш перекусити. Коли ж перетнув її, і ковтнув кусок, враз опорожнив стакан, і косо гризнувся, обтираючи вусе. Не говоріть мені про це. У нас людей досить. І знов задвіготів веделкою і щелепами. Уявляю, як обурився він, що перебито смак. Власне, тверда жилка, мабуть, рідко зустрічалася в чудовому м'ясі. Ви сказали, отбив Так, можливо, міцна жилка перший раз а то б відклав кусок. І мені терплялось, ну як струна з скрипки, силу перетинав, бо ніж тупий. Хотів хазяїн неодмінно перекусити, впертість м'ясо з господарства, що все достачає тільки на його стіл. Літак возить свіжо зарізаних барашків для шашлика, чогось, звичайно, не передбачено в капіталі Маркса, в розділі історична тенденція капіталістичного нагромадження, ніж іншим соратники не ті, що рати сім'ї, а так би мовити, совожді, хіба гавлять. Існує небідний лазер, в нього маєток, назазвить кожному предводителю дворянства. Там построєно комунізм не по Енгельсу, а по циганському королю. лікарі всюди, де їсть, де спить, де бриється. А в кожного подібний Едем, крім спільного, всім заведення для ночі, але тут по Пасуться, при мечі революції і гріють казан сатаніділа. Плюс Міраж. Іноді жду. Наведення через секунду зникне як сон. Ні. Існує далі. Бо передвіщено, сказав Рудобородий, передвищено для восерення беззабула, чиї служники, ніби змії, ристимуть життя. Змії? Ні, спецпотяги. Один бігає тільки вночі і стережуть його. Таємницю, але проточується. Я в школі теж чув. Питаю партійців, бояться сказати. Почах видно. Знають. Декотрі вже кликані туди сказали по секрету родичам, а ті світові. Біля ларка, де продають самі кістки від коров'ячих голів разом з рогами, теж говорять. Про ці речі скоро двері і вік наказатимуть. Все вірно. Про все... «Що робиться, думає Дар'я Олександрівна, від чого ж гинемо?» Великовидий продовжив. Пригадується вірш, в якому два рядки повно виявили причину. «І в жовтих окнах засміялись, що цих бедних провіли». Довга мовчанка, зрештою, родобородий шепотить. «Це найгіркіші рядки, писані в наш вік». Глянув угору над обрисами засніжених міських домків. Там вирізнялися крізь млу величезні урядові озії з яскравими вікнами. Дивно. Дивно. Мені видалося, звідти зернула мара в жовтих шипках. Він застиг.